ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هاتي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد أن عبده ورسوله sallallahu alaihi wa nabiyyina muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'at qala al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala al hadis bi raqam 7467 At-Tasalalah Hakam ibn Nunafiin akhbarana As-Su'aib al-Zuhri akhbar salim ibn Abdullah anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa qa'if inna ma baqa'ukum Fima ma salafa qablakum min al-umam kama baina salatil asri ila ghurub as-shams u ya ahlu at-taurati fa'amilu biha hatta tasafa an-naharu thumma azazu fa'utu qiratan qiratan ثم اعطي اهل الانجيل الانجيل فاملوا به حتى صلاة الاسر ثم اجهزوا فأعطوا كراطا كراطا ثم اعطيتم الكرآن فاملتم به حتى قرب السمس فأعطيتم كراطين كراطين قال الالتورات ربنا هؤلاء قلوا املا واكثروا اجر Qalaa hal dzalamtu kum min azzirikum min syait? Qalulaa. Qalaa fadhalika fadliu tihim an asa. Ini adalah hadis tentang keutamaan umat ini, tentang keutamaan ini sebagaimana Allah kehendaki. Sebagaimana yang Allah inginkan, sesuai dengan masyayyit Allah subhanahuwataala dan iradanya. Ini hadis yang sesuai, sesuai dituturkan sebagaimana yang dituturkan oleh Salim. Salim ini putranya Abdullah bin Omar. Akhbaran Nisalimu binu Abdullah Yini Abdullah bin Umar an Abdullah binah Umar Nisalim adalah satu Di antara putranya Abdullah binah Umar Salim menuturkan bahwasannya Abdullah binah Umar Rata Allah anhumah mengatakan Kata Abdullah Aku mendengarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yini mendengarkan kaulnya Rasul Saya mendengarkan Rasulullah. Berarti saya mendengarkan call Rasul. Rasulullah. Wawakak iman al-alimbar. Sedangkan beliau Rasulullah. Berdiri di membar Ketika menyampaikan hadis ini. Berkata beliau. Sallallahu alaihi Wasallam Hanya saja. Bakau hukum. Ya ini. Bakau manajis ini telah mudah. Waktu. Dikaitkan dengan umat-umat yang sebelumnya. Waktu kalian yang kalian hidup dalam waktu tersebut. Cuma sedikit. Dibanding dengan umat-umat yang sebelum kita. Fima salab pablaqumanal umam kamabainal salatil asr ilal gurid ulal gurus yams. dari terbit matahari. Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari itu. Ini perumpamaan waktu yang telah dilewati oleh umat seluruhnya dan antaranya adalah kita umatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat-umat sebelum kita. Adapun kita cuma perbandingannya sebagaimana masuk waktu asar sampai waktu maghrib tak dan umat yang sebelum kita dari terbit fajar sampai asar. Selesai dengan pembagian di sini. Maka dikatakan, "Oh, tiya ahlut Taurat atau Taurat fa'amilu bihattan tasafa an-nahar." Ahlut Taurat diberi Taurat. Mereka mereka mengamalkan dengan Taurat tersebut sampai intasafa pertengahan. Sampai pertengahan siang. Kemudian mereka lemah. Suma azhazu. Fa'u'tu kirotan kirotan. Maka mereka diberi Satu kirot. Suma u'tiyah alul inzil. Al inzil fa'amilu bihatta Salatil asr. Kemudian alul inzil diberi. Inzil mereka mengamalkan dengan inzil tersebut Sampai salat asr. Lalu mereka lemah. Mereka diberi Pahala kirotan. Sebagaimana? Alut Taurat. Kemudian kalian diberi Al-Quran. Ya ini kita sebagai umatnya Rasulullah SAW diberi Al-Quran. Maka kalian mengamalkan dengan Al-Quran tersebut. Sampai terbenam matahari. Mas, sebentar. Kalian diberi dua kirot. Dua kirot. Nah kirotai ini, kirotai ini. Satu kerusi seperti apa? Seperti Gunung U, Gunung Uhud besar sekali. Kalau <muluh> Al-Taurat berkata Al-Taurat <muluh> wa'irab kami mereka, akulu amalan waksa ruadron mereka amalannya sedikit tapi pahalanya lebih banyak. Allah berkata hal dalam tukum min azriqum min syeikh, apakah kami, apakah aku mandolimi kalian sedikit pun? dari pahala yang telah kami berikan kepada kalian Kalau mereka berkata Tidak ada kedermawanan dari engkau ya Allah maka Allah berkata padalika fadli maka yang telah ku berikan kepada masing-masing Dan terhadap kalian adalah itulah keutamaanmu Utihi ku berikan fadli tadi quran tadi kepada siapa yang ku kehendaki man asau Sesuai dengan masyidahnya Allah. Maka syaitnya apa? Man asa. Ya kan? Babnya. Kemarin apa babnya? Babul irada dan Masyidah. Ini babul masih awal irada. Yani utihi man asa. Inilah yang dibawakan Imam Bukhari sebagai syaitnya fadzalika fadli uthihi man asa uthi ni kan man asa siapa yang ku kehendaki dari hambaku. ku kendaraan dari Sayyid bin Basrah rahimallahu taala ini sigar untuk apa tajjub ini usabbihuallaha wa ta'ala usabbihu Aku memuji kepada Allah Taala yang maha suci dan maha tinggi. Wah dapat luhud shallallahu ala. Dan ini adalah keutamaannya Allah shallallahu ala yang maha besar dan maha tinggi. Anha dilam tak akol lu amalan lu akol lu mudah tan. Nah, jadi mudah. Bako ukum. En nama ini muddat. Masa tinggal kalian di dunia ini dibanding dengan umat yang sebelum kalian adalah cuma sedikit dari asar sampai maghrib saja kalau lah dihitung dengan panjangnya hari. Dibanding dengan sebelumnya lebih sedikit tapi pahalanya lebih banyak. Kenapa? Karena kiroto ini kiroto inilah dua kirot dua kirot. Kau tak hafal mana alaman, ke Allah telah memberikan keringanan, hafal apa? Memberikan ya, kuah. Telantum tulis, selantum catat, itu upayakan biar ilmu tadi itu lengket di pikiran kita, di murajaai. Ketukup apa belana alaaman, kebelana amalan kasiratan wa asor le hakmatin baligat Insya Allah. Asor beban berat yang telah diberikan, dibebankan kepada umat sebelum kita. Sekarang diperingan oleh Allah dari kita. Kenapa le hakmatin baligat? Karena adanya hikmah yang sangat dalam. Baligat mana nya Dalam. Karena adanya hikmah yang sangat dalam. Kadang kita enggak mengetahui. Allah yang mengatau tentang hikmah tersebut. Mahasusi Allah dan Mahas tinggi. Dari semua keagungannya. Jadi ini bentuk keringanan. Itu pun umat ini banyak meninggalkan kewajiban. Wadara baliha dhamalan bil mustajarin mustajar se orang yang disewa untuk bekerja, itu namanya, mustajar. Disewa untuk bekerja itu namanya mustajar orang yang disewa untuk bekerja itu namanya mustajar orang yang mengupah mustajarin orang yang kerja kerjanya mengupah kalau orang Sumatera bilang mengupah ya atau mengupah sarup sarupa Al-Mustajir yang punya pekerjaan. Badorabalihada masalah dan Allah memberikan permesalan. Atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan permesalan untuk perkara ini perumpamaan. Maksudnya perumpamaan. Dengan perumpamaan, ya apa Berupa musnajirin orang-orang yang disuruh bekerja. Ya kan seperti baitun musta'jar rumah yang telah dikontrak. Ya kan musayyarah sayyarotun musta'jaratun mobil yang disewa itu namanya musta'jar. Allah sallallahu taala dan suatu perumpamaan dengan musta'jari dengan orang-orang yang di apa? di upah untuk bekerja. Bapa hadil umat ini memang kepala muslimah bayar nasallul asar ilah gurupisam. Maka waktu yang ditempuh dalam kehidupan dalam zaman untuk umat ini dibanding dengan orang yang, sebelum, dengan umat yang sebelumnya, semisal apa yang terkait dengan waktu antar salat asar sampai terbenamnya matahari. Yaani annamuk dua matunia dahabah. Annamu adhamat dunia dah haba. Maksudnya kebanyakan waktu yang telah dilewati oleh umur dunia telah pergi, telah berlalu. Dah telah ber berlalu. Ya, ini kebanyakan waktu umur dunia ini sejak adanya dunia sampai sekarang ini kebanyakannya telah berlalu. Yang kita tempuh, yang kita lewati cuma sebagian waktu yang paling akhir dari asar sampai terbenam. Tadi ini perumpamaannya. Mu'adzumul dunya, sahabat kabul hadil ummah. Nah, umur dunia ini telah berlalu, telah dilewati oleh umat sebelum kita. Summa zaat ja hadil ummatul esala illa mukdarul asar. Kemudian datanglah umat ini. Tidak ada bagi umat ini. Dari si waktu tadi. Kecuali. Kadar. Waktu asar sampai maghrib. Mulainya waktu asar sampai ma maghrib. Wakat zahab amin al-ana as-say'u kasir. Wakat zahab amin Min umuri dunia. Telah berlalu dari umur dunia ini. Sekarang ini. Telah berlalu. Waktu yang sangat banyak telah lewat. Manahanu fi akhir zaman ini ketika Rasulullah bersabda, ya kan? Sedangkan kita sekarang sudah berapa 1440 tahun. Berarti tinggal sedikit lagi, ya tuh? Tinggal pendeklah lagi. Manahanu fi akhir zaman wa akhirun al-asr ala daud aku musa'a kata saya benar sekarang kita ini berada di akhir zaman Berada di akhir apa zaman dari waktu asar sampai terbenam matahari kita sudah berlalu berapa? minus 1440 tahun berarti tinggal sedikit lagi ya kan? dari Rasulullah sallam memberikan permulaan tadi itu telah berlalu 1440 tahun. Ah. Mari katakan, setelahnya akan bangkit as alif lam lil ahad yaitu kiamat al-kubra. Berakhir umur dunia. Wa lakinnallaha sallallahu alaihi wa ala ja ummati minal fadli wal khairi wal mudhaaqati bil uzuri akthar min ma ja liman man dan akan tetapi Allah Azza wa Jal menjadikan, membikinkan untuk umat ini berupa keutamaan dan kebaikan dan berlipat gandanya dalam beberapa pahala, ujur pahala ataupun upah aksara lebih banyak daripada apa yang Allah telah jadikan bagi umat sebelum umat ini. Sebelah Maka dikatakan ini sebagai keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Untum ini dikatakan oleh beliau Subhanahu wa taala, Maha Allah dan Maha tinggi. Beliau sebenarnya memuji Allah dengan keutamaan besar ini. Wa mathsalal lil yahud dimana amila minas sabaa ila zuhr. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu perumpamaan bagi Yahud Karena mereka dikatakan apa Al-Tawrat. Berarti lebih dahulu apa ya? Yahud. Daripada apa? Nasar. Nasara. Rasulullah memberikan perumahan bagi Yahud. Dengan orang yang beramal dari pagi sampai zuhur. Diberi upah satu kirat. Dan Nasara menadur ilal asr. Diberi upah satu kirat. Wadil ummatu. Atawadil ummati min al-asr ila dan memberikan perumahan bagi umat ini dari waktu asar sampai terbenam matahari wa ja'alalah akirataini do'a fala amal Allahumma membuat membuatkan bagi umat ini untuk berupa upaan tadi qirata ini dua qirat Doa apa melipat gandakan Upah Bagi umat ini Bersamaan dengan minimnya Waktu, sedikitnya waktu Dan sedikitnya beramal Dari sinilah bahwasanya Umat ini adalah umat yang paling afdol Ya kan Umat yang paling mulia Umat yang paling Ringan bebannya Qalatil Yahud Wal-Nasara berkata Al-Yahud Wal-Nasara Ya Rabbana Mabaluna Baluna. Apa mana Bal Keadaan Mahaluna Aksaru amalan Wa aqalu ajaran Berkata Al-Yahud Wal-Nasara Wahai Rabb kami Apa itu keadaan kami Lebih banyak beramal kok Sangat sedikit pahalanya. Kalaulah hal dalam tukum meni hakikum syiak alat-alat berkata kepada mereka, apakah kami, apakah aku telah dolimi kalian dari hak kalian sedikit pun, adakah sedikit pun yang kul telah dolimi kalian dari hak kalian? Mereka berkata tidak. Lah. Tidak, ya Arab kami, tidak ada kedoliman dari engkau. Kau lapar dari kau peduli uti himan asal. Allah Ta'ala berkata, berfirman itu adalah keutamaanku, ku berikan kepada siapa yang kehendaki. Maksudnya Allah dan Maha Tinggi. Keutamaannya diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Tidak ada seorang pun yang bisa membantah dan menolaknya dan menghargai pada yang lain ini menurutkan bahwasannya Allah maha mampu enggak maha kuasa, enggak ada seorang pun yang bisa menghadang keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya kenapa? karena tadi lehikmatin baleh gautin karena adanya hikmah yang sangat dalam maka kalau itu perhatikan kalau kita ingat tentang hal ini kita enggak perlu adanya dengki ya kan? Karena dengki adalah warisannya Yahud. Bahkan warisannya apa? Iblis. Kenapa karena sesuai dengan kehendak Allah siapa yang diberi keutamaannya. Nah sekarang banyak manusia kalau ketinggalan dari orang lain dalam satu perkara yang dianggapnya suatu keutamaan dengki didahulukan sehingga Memunculkan beberapa tindakan yang jelek Ucapan dan yang lainnya Nah ini betapa banyak manusia seperti itu Semoga saja kita diberi taufik oleh Allah Berupa perlindungan dari Sifat yang buruk Sifat jahat Kedengkian Dalam masalah ilmu Dalam masalah kebaikan, dalam masalah sunnah Dalam yang lain, dalam masalah dunia Dalam masalah ilmu pun juga demikian banyak manusia yang, mutlulnya cuma dengki. Padahal tadi telah kita dengar, Wa dalika fadliu tihimansa, kata Allah Subhanahu Wa Taala. fal jarau, ujarau ini jamaah dari kata ajir kayak alim, ulama, fa'il bu ala. Azim udhama. Seperti itu. Itu diperhatikan ya, Yehwah. Bagi yang mungkin belum tahu. Itu diperhatikan bagaimana bacaan yang benar. Kita semuanya adalah para talabatul ilm. Saya memberikan faedah. Saya akan memberikan manfaat. Fal ujarau yahtalipuna fil filhaqiq. Ola'isu ujarau. Fal fadlun minallahi tafaddaala alaihim. Ajir orang yang disewa Itu namanya ajir orang yang disuruh bekerja Itu namanya ajir. Hmm. Oh, Pak Sampung sangat ngantuk. Masuk gelung gua ngantuk. Mau gerung dulu. Putu ni mesti, mung turu-turu. Tapi perhatikan. <tuh> Falujara'u yakhtalifuna ma'annahum fil haqq laisa ujara'u bal fadlun minallahi tafaddala 'alaihim Ujara' orang-orang yang disewa untuk bekerja itu mereka berbeda-beda dari sisi upaya yang harus diterima Bersama dengan itu bahwasanya mereka ini pada hakikatnya bukanlah mereka itu orang-orang yang disewa untuk bekerja bahkan keutamaan dari Allah Allah yang Memberikan ke tersebut dengan dirinya sendiri tanpa adanya paksaan tanpa adanya dorongan. Taqadolah alaihim. Allah yang memberikan ke tersebut itu namanya Taqadolah. Wahsana ilaihim. Dan Allah yang berikan suatu ihsan, kebaikan kepada mereka. Apa itu? Berubah apa? Bi anwab fakohum li taatihi wadum li taatihi. Berupa taufiknya Allah kepada tadi. Ujarak tadi. Untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan berupa hidayahnya Allah. Kepada mereka untuk ketaatan kepadanya. Wa manna alaihim. Bitaati dan memberikan karunia. Memberikan imtinan. Nikmat atas mereka sehingga mereka bisa mentaati Allah taala. Maka nah, kalau itu perhatikan ya ikhwan, apa gunanya dengki? Enggak ada. Enggak berarti. Kenapa? Karena tafaddala alaihim wa ahsana ilaihim ini siapa bisa memaksa Allah? Enggak ada yang bisa memaksa Siapa bisa mencegah? Enggak ada yang bisa mencegah. Hidup ini adalah ibtila. Ibtila bil khair wal ibtila bis Paduan min gusum majazam, ini adalah murni kau dari Allah. Kemudian Allah memberikan balasan kepada mereka. Paduan min memberikan ganjaran berupa kebaikan murni karunia darinya Allah Jalalawala. Abang itu ya, abang? Maka di sini enggak ada lagi istilahnya apa? Bangga dengan nasab, bangga dengan keturunan anaknya ustaz. Anaknya syekh harus jadi syekh. Mana ada? Allah yang tahu tentang hikmahnya. Ya kan? Mungkin dulu seorang itu berandal menjadi bagus. Dulunya bagus menjadi berandal. Ya banyak segi juga. Penampilannya pendiam ternyata apa? Artinya busuk. Ini siapa bisa menghalangi? Itulah karena dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faamaluhum fadlun minhu Subhanahu wataala maka amalan amalan mereka adalah murni keutaman dari Allah Subhanahu wataala maka kita minta taufik kepada Allah minta fadl dari Allah Taala semoga Allah bertapak dol kepada kita dalam suatu kebaikan mana yang lain tidak dapat taufikul lahum wa idayatu lahum fadlun minhu Berupa taufik dari Allah kepada mereka dan berupa petunjuk dari Allah untuk mereka murni keutamaan dari Allah wallazi waffaqahu wa hadahu Allah yang berikan taufik persetujuan dan dialah Allah yang berikan petunjuk kepada mereka Tsum ay tawhum atawaba wal ajra fadlun minhu kemudian Allah mereka kepada mereka atawab. pahala dan ajr pahala juga ini adalah murni keutamaan darinya Allah yang maha matud dan maha tinggi Maka disepasukkan dalam bab ini dengan babul masyai awal irada ala Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala Taib Insyaallah maboom ya, fakta-fakta telah kita lewati, mudah-mudahan saja kita bisa mengambil hikmah dari apa yang dijalani oleh manusia ini kita diantaranya. Kalau Aliman Bukhari, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Alwarbami awat tamani wasintin 7468. Di sana Abdullahi Al Masnadi, Al Masnadiu. Ha? Ayuh lain ya. Ayu lah, ayu lah. Musnidhi. Ayuh, lah. bukan musnadi. Musnidhi. Musnad. Hatta sana Isa wa akhbarana Ma'marun an As-Suburi an Abi Idris an Ubada bin Samit radhiyallahu anhu an qala wa ya'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi rahdhi Fakalah ubayyukum ala Allah terseriku bila isya, wala terseriku, wala terseriku, wala tersenu, wala taktuluh awaladakum wala taktubeh bahkan entar tarunahu. Bayna idikum wa arzulikum wala taksuni Faman tawaffamina kum faajru 'ala Allah wa man asaba min dhalika sa'a fu'khidabihi bid dunya fa kaffaratun wa tahurun wa man satarallahu wa man satarahu Allahu fa dhalika Allah in sa'a 'adzabahu wa in sa'a mana in sa'a 'adzabahu wa in Berkata Imam Bukhari taala berkata kepada kami Abdullah Al-Musnidi. Bercerita kepada kami Isam, maka berkata kepada kami Makmar dari Zuri, dari Abu Idris dari Abu Ubadah bin Shamit seorang Sahabi. Bahasanya beliau Ubadah radhiyallahu anhu menuturkan aku membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam di Raudhah ya, ini. Barengan kami itu satu rahad. Waktu itu berapa? Sampai sembi Sembilan Maka berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ubahi hukum Pengundang bayat Memberikan sumpah setia, Setia Janji setia Sumpah setia Kuterima bayat kalian Sumpah setia kalian kepada saya Apa itu di atas Beberapa perkara satu jangan kalian menyentuhkankan Allah sedikitpun, Coba. jadi tidak adanya syirik dari kita itu termasuk berupa sumpah setia kepada Allah SWT, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ibadah berusaha bersama kawan-kawannya di saat itu tengok syirik bahwasanya syirik adalah haram. Ancamannya neraka tapi Demi penekanan Dalam meninggalkan perkara ini Memberikan sumpah setia Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Walau tersirku dan kalian mencuri Dan kalian bersina Dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian Dan jangan, jangan kalian membuat Kedustaan yang kalian Bikin-bikin ya, Ini apa? Pada diri diri kalian, baikna iduk wa arzulikum. Ini tak kit. Jangan sampai sekali kali kalian melakukan hal tersebut, kapanpun, sekarang dan nanti. Dan jangan kalian bermaksud kepada aku dalam kebaikan, wala tak suni bima Apakah Rasulullah pada suatu saat akan memerintahkan satu kejelekan? Enggak. Ini adalah untuk takgit. Maka barang siapa yang memenuhi dari kalian tadi. Tentang baikat tadi itu. sumpah setia tadi. Maka pahalanya Allah yang menanggungnya. Dan barang siapa. Yang menerjang dosa-dosa tadi. Di dunia ini. Kemudian di. Berikan sanksi resikonya di dunia ini. Maka ini sebagai bentuk. Penebusan dosanya kefaroh dan tohur maknanya sama sebagai kesucian dari dosa tersebut zina dicambuk mencuri, dipotong tangannya dan semisalnya waman sattarohullah barang siapa yang Allah tutupi sehingga di dunia tidak kena sanksi hukum kejahatan yang dia lakukan tidak kena sanksi hukum di dunia ini itu urusannya kepada Allah. Padahalika ilah Allah. Insya'a. Urusannya kepada Allah. Insya'a Allah menyiksanya. Dan jika Allah menghendaki Allah mengampuninya. Maka itu yang abdul. Bagi seorang yang telah melakukan zina. Tidak tertangkap. Kemudian dia merahasiakan apa yang dia lakukan. Ini lebih abdul daripada dia melapor ke pengadilan. Jadi pendapatnya. Alhamdulillah seperti itu. Baik. Sarah penjelasan dari saya Benwas. Berupa pertanyaan, Soalun kada indakum wa Ini tadi dalam lafalnya, baman wa fa mingkum Allah. Kata indakum seperti ini, pada nushah kalian berupa tulisannya wa fa, bukan wa Madha batuh ha asare. Apakah tidak diberikan suatu kepastian bacaannya oleh Syekh Ali Hajar Aljawab jawab min al ya, ini dari Ali Al-Qari. Ahli Al-Qari mengatakan taqaddama fi iman, telah lalu dalam kitabul iman tentang tentang kepastian bacaannya wa ini, wa fa atau wa fa. Kala bin was al-wajh Yang dahir bahasanya wafa itu ada dua segi bacaan bima altadimu bi au waffa kita studi wa aqmal kalau dia dibaca waffa baman waffa minkum waffa yuwaffi tawfiyah karena siapa yang memenuhi horaq bayat baiat tadi maka pahalanya Allah yang menjaminnya itu namanya waffa yuwaffi tawfiyah Memenuhi mencukupi melaksanakan Aku iltizam dengan Bayat tadi wa ya Rasulullah siapa di antara kalian yang terakhir kenapa ya kamu kalau Baik Wafa tadi maknanya apa altazimu bi apa Aku memenuhi Bayat tadi pakai wafat ini lebih wa wa akmalu sempurna sisi maknanya karena pakai tasdid lebih penekanan maknanya wa gayatul an al abda baina umurin hadhihi bai'atu yuqul laha nisa almadzukura fi suratul mumtahanah fal abtu baina umurin ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba itu di beberapa perkara ini Bayat ini disebut dengannya dengan penyebutan Bayatul Nisa yang tersebutkan dalam surat Al-Mumtahana. Maka seorang hamba ini jantah berapa perkara. Yang pertama Bayna <tuh> Aiyuaffi Aiyuaffiyah. Bayna Aiyuaffiyah. Bima Aha dAllah alaihi wa lahu asruhid Maka seorang hamba yang dilewati Di antara beberapa perkara Perkara yang pertama yang dilewati seorang hamba Memenuhi Apa yang dia telah berikan Janji kepada Allah atasnya Tersebut Maka pahalanya Dia mendapatkannya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan pahala ini Allah yang memberikan, tidak akan ada sedikit pun dikurangi Penuhi. Dan perkara yang kedua, seorang hamba melewati apa yang harus dia lakukan dalam dunia ini. Walamertani ayu khodabima, amila menasakir ayu khoda apa menaik khoda? Di kenaikan sanksi hukum dengan sebab apa yang dia amalkan? Berupa apa? Berupa muqassir taksirnya berupa mengurangi kewajiban yang harus dipenuhi waqtu qomu alil hudud dan dia ditegakkan pada dia ini hukum yang dikatakan hukum had ayu aqab ayu aqaba biuqubatin fid dunya ala fi'lihi atau dia diberikan eqob dengan beberapa ikhob di dunia atas perbuatan yang dia lakukan dari berupa-berupa kejalanan tadi. Fallahu akbar min ayyu'idah alail ukubah. Bayaku nuzazaan lahu. Maka Allah mafsar akan mengulangi atas, akan mengulangi lagi pahala di apa, berupa ukubah di akhara tidak illa ayyaf ala badzalika sya'an akhar illa ayyu idal karah jika dia mengulanginya ya, kalau dapat kalau sudah kena ya sudah sanksi hukum sudah setelah dikenai hukuman berarti sudah sudah kosong sesuai dengan amalannya dicambuk badannya mau berarti sudah bersih kecuali kalau dia mengulangi lagi baru diulangi hukumnya Wal amr ta'ala so dan perkara ketiga yang harus dilakukan seorang hamba Yustaru. Yustaru. ditutupi oleh Allah Taala yakni nah itu Yustaru yakni di sini ada penjelasan yakni yakni yaf alul maasiyata wa yustaruh la ya wa yustaruh bukan wayasturu wa yustaruh la ya tubu walau aku bukit bal yustar Bukan ketiga yakni dia ini ditutupi oleh Allah yaitu dia berbuat maksiat tapi ditutupi Allah enggak dibongkar oleh Allah. Enggak sempat bertaubat. Tidak diberi ikap di dunia bahkan ditutupi. Enggak tertangkap, enggak harus diseret ke pengadilan. Hada amru illallah insaallahu wa insaaga para ulama pihak polisi subhanahu wa ta'ala ya enggak perlu maduna ini urusannya kepada Allah. Jika Allah menghendaki diseksanya oleh Allah, jika Allah menghendaki lain, Allah mengampuninya. Sebagaimana yang tertarik dalam bermulah Allah Taala, wahai agar firman Allah Taala dan Allah mengampuni apa saja yang selain syirik. Bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah mengampuni dosa apa sahaja selain syirik, mindahkannya yang dah dikasihirik, serka beran syirik asgar. Bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Maka kalau itu perhatikan, pasti ada yang disiksa, enggak semuanya harus sih. Ampuni dosa selain Sirik. Maka mudah-mudahan saja. Dosa selain sedekah yang kita lakukan, yang mungkin diantara kita belum sempat bertobat dan meninggal, termasuk orang yang diampuni oleh Allah, tapi tidak ada jaminan. Cuma moga-moga saja maka dengan demikianlah pentingnya bertaubat pentingnya bertaubat dan mudah-mudahan terbaik kita diterima sesuai dengan syarat-syaratnya makbul itu ditaruh beberapa syarat oleh ahlul ilm dengan taubat yang makbulah indah Allah ta'ala ammawan wafa wastaqawma ala dinillah bada'at juru allallah subhanahu wa ta'ala dengan orang yang memenuhi beriltizam di atas baikat tersebut Dan istiqamah, yakni dalam kondisi lurus, langgeng. Tahu istiqamah? Menanyakan apa? Lang? Langgeng. Di atas agama Allah, maka ini adalah pahalanya atas Allah SWT. Allah yang menanggung pahalanya, yang menjamin pahalanya. Maka di sini enggak ada. Ya kan? Seorang itu akan dibela oleh Allah, dibela oleh kedudukannya, hartanya. enggak ada. Amalannya yang menggantungkan dirinya Atas baik dan seleknya dia Miskin, kaya Ini adalah Semuanya adalah terkait dengan amalannya Mudah-mudahan saja Ya kan Perkara ini diberi, diberikan kemudahan oleh Allah Atas semua kita Waman wakfawastaqamu ala dinillah Bada adru ala Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak ada keluh kesak Tidak ada ganda gulana Atas beberapa kekurangan Yang tidak ada seorang hamba di dunia Berupa dunia Karena keutamaan dunia ini adalah Keutamaan yang semu Keutamaan yang hakikat adalah Keutamaan di atas takwa kepada Allah Harta kita tidak akan menjamin kita Bahkan harta itu Kebanyakannya adalah menyerah kepada kejelekan Ilaman lauta ta'ala Ketularan diberi tahu Allah Taala amal halatu tania Allah di atal masyatu ma ma'ukibah semua ukibah. Adapun keadaan yang kedua, ya ini orang yang mendatangi melakukan kemaskin kemaskin kemudian diberikan ikop kemudian kena ikop di dunia zana faukima alahehat dia berbuat zina lalu dia ditegakkan hukum hehat. Seperti dengan kondisi seorang pendina. Muqsan atau guru muqsan. Syarif al-khamra fa'ukim alal al had minum khamr lalu dia ditegakkan padanya hukum had. Semalam ya'ud. Nah, kemudian tidak mengulangi. Perbetulan tersebut. Fadha khaffar tonlahu. Maka sebagai penebus. Dosa yang dia telah lewati. Kerana telah dilewati. di dikenai had hukum had. Bukan ada kejahian sahnen, sahniyan bererti ini bukan sahnen. Sahniyan atau sahnen, Bisa juga. Tapi kalau dia hanya kembali kepada zina yang kedua, dihukum patut zina sahniyan adalah hukumnya zina yang kedua. Awak ada di surah bin ahkara anai ukup, Tapi kalau mengulangi undang yang kedua kali, maka dapat hukuba yang kedua kali, sanksi hukum yang kedua kali. Lagiin insan apa? Ok, malah lhat tu mata. Alah takliq, karena kafir tu lah wahat lhat. Antara berlatih Lalu kena hukuman had, kemudian dia mati. Setelah itu, maka makanya sebagai penebus dosa bagi dia bersih dah, telah bersih. Kita kata kau telun fakutila, atau kata kau telah cadalikat. Mungkin orang yang membunuh lalu dibunuh, maka sebagai Kebersihan dari dia sudah gratis dengan ada lagi sang hukum setelah itu di akhirat nanti sudah gratis, sudah kosong. Ngomong? Ah. Asalis orang yang ketiga mastur. Si maful dari kata satu tadi, orang yang tertutupi dosanya di dunia enggak kena sanksi hukum. Asal wasutiroh, falam yukom al-lahad tufa'adah amur wilallahu. Berbuat maksiat lalu ditutupi oleh Allah tidak ditegakkan hukum yang padanya di dunia ini maka urusannya kepada Allah insya apa anu kepada lingi supaya kanong gembabie amalan solihatin jika Allah mengendaki Allah memaafkan. Murni karena kehurniannya Allah Taala, maksudnya dan maha Allah dengan sebab-sebab amalan yang solihat, ataupun dengan sebab sapaannya para pemberi syafaat dengan izin Allah taala ha? mana kok oh, enggak iso Au al-afrad abil malaika atau afrad anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik. itu namanya afrad juga termasuk apa termasuk ada keutamaan Anak yang belum balik meninggal ini kawan bagi orang kedua orang tuanya termasuk syafaat bagi kedua, kedua orang tuanya awal malaikat pun pada malaikat atau yang selainnya atau yang semisalnya wa insyarak buna akabul alaqatil jari malati mata alaihat dan jika Allah mengendaki untuk diseksyanya untuk menyeksanya maka Allah menyeksa dia sesuai dengan kadar kriminal dosa yang dia mati di atas dosa tersebut lalu dia masuk neraka yu'adzabu bina di siksa di neraka semapa ada ma yutaharu wa yumahsu nar ya yukhrijullahu kemudian setelah dia dibersihkan di neraka maka Allah mengeluarkan dia dari neraka kamaja'at bidzalikan nususul katsiratun datang dalam hal ini Beberapa nas yang sangat banyak wa minha subhanahu bisuratun nisa Di antara nas tersebut terdapat firman Allah taala dalam suratun nisa fil dalam dua tempat Inna Allaha wa yaghfiru maduna dzalika wa yaghfiru maduna dzalika wa hadza yasma'u jamii'al ma'atsil lati mencakup yasma'nya apa? mencakup seluruh maksiat-maksiat yang selain syirik berupa zina dan yang lainnya ketika dia seorang itu belum bertobat dari zina dan yang lainnya kalau syirik belum bertobat enggak ada ampun enggak ada ampunan ampun ya, Kho? Wa kadzal haditsul mutawatir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam anu yasuhu ma'asi wa kadza ini hak li Tambika penotasbiza ini ism Kita disuruh memahami seperti ini. Ada hadis yang mutawatir mengisyaratkan ke Rasul sallallahu alaihi bahwasanya Allah ma bahwasanya beliau memberikan syafaat kepada al ma'asi. Wa anna Allah yahutullahu haddan wa anna ya'uddu maratan bada maratanalagi. Kan syafaat dari Allah Bahwasanya Allah memberikan syafaat pada alul maasi bahwasanya Allah memberikan had yahuddullah wahdan apa Rasulullah memberikan syafaat Allah memberikan syafaat bagi Allah memberikan had ini lu bahaya nabi Sebagi, sebatas ini kamu keluar dari neraka sebatas ini lagi kamu keluar dari neraka sampai berapa kali Empat kali telah lewat Ya haddullah wa rasul. Jadi Rasulullah berkenan shalat untuk ahli maksiat di neraka. Rasulullah mengeluarkan sampai empat kali, ini yang tertulis saya benbas. Perobongan ini, perobongan ini, ini dan ini sampai empat kali. Yaudu maratan ba'da maratan alaihi wasallam wa qalat syafatul malaika wal mu'minu wal aqrad kullu hadza mimma bil akhbar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya pada malaikat, sifatnya orang-orang mukmin, sifatnya para afrod, anak-anak kecil yang meninggal. Seluruh ini termasuk dari apa yang telah datangnya mutawatir dari khabar yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya, Pak. Itu buka cakupan dan sedikit ini besok-besok saja selanjutnya. Alhamdulillah bilalamin, tafadhal.